Олександр Сергійович повчав, «Ліки я вам, звичайно, випишу, але головні мої сподівання не на них, а на вашу наполегливість. Ви повинні тренувати око». А коли довідався, що в Америці я працював на комп'ютері, сказав, «Гадаю, на комп'ютері ви зможете писати». Так воно і сталося. Тепер тренування поволі очищали поле зору від клаптиків хмаровиння, тим часом дружина Раїса привезла мій американський комп'ютер, і ось я пишу ці рядки на його екрані. Ліве око очистилося так, що заплющивши праве, в доброму освітленні я можу навіть розгледіти людське обличчя. Листів, газет і, звичайно, книжок, які раніше читати не можу, але завдяки моєму електронному другові пишу майже стільки, скільки писав раніше. Допомагає висока контрастність тексту на екрані і можливість підібрати потрібний шрифт. Та й поступово вдосконалення зору. Тепер уже для лівого ока досить окулярів не плюс сім, а лише плюс п'ять діоптрій. Отак за рахунок свого осліпленого лівого ока я перестав бути сліпим. Воно майже все моє життя перебувало в резерві, аби прийти на допомогу тоді, коли мені відмовиться служити праве. Професор Новохацький інколи приїздить до мене зі своїми інструментами, зазирає в око. Якось він признався, знаєте, я й досі не розумію, як ви бачите. Зоровий нерв виглядає мертвим. Це справжнє чудо. Без Божої допомоги тут не обійшлося. Почути такі слова від переконаного атеїста, яким завжди був Олександр Сергійович, я, правду кажучи, не сподівався. Та потім почув їх і вдруге, і втретє. Моє ліве око, на думку офтальмологів, не повинно бачити, а воно все ж таки якось бачить. Хай не стовідсотково, але ж такою мірою, яка необхідна для збереження працездатності. Залишкової працездатності, як казали про інвалідів у радянських концтаборах. Що й казати, життя без преси, художньої та наукової літератури майже рослинне життя. Воно було б зовсім нестерпним, якби не ранкова робота на комп'ютері. Стаю рано і працюю близько трьох годин. Відтак рушаю до скверу і ходжу по колу не менш як годину. На додаток до фронтового поранення, котре місяцями тримає мене в ліжку, маю гіпертонію та старечий діабет, що призвів до звуження судин у ногах. Якщо мало рухаюсь, у судинах застоюється кров і тоді дуже важко ходити. Незважаючи на болі, примушую себе йти вперед і вперед тими самими колами, що з'єднують початок літературної праці з моїми прикінцевими зусиллями. Життя з блискавкою в мозку Початок переслідувань Шістдесяті розпочалися для мене складно і тяжко. Мені нібито не забороняли писати і видаватися, але я жив, мов би, з на ногах і руках. Все мені давалося вельми тяжко. Набагато пізніше збагнув я систему заборон, що їх накладали компетентні органи на письменника, в лояльності якого сумнівалися. Компетентними органами в першій половині 60-х років почали називати КДБ. Цей ефемізм для нептаємниченої людини звучав поважно, навіть шляхетно. Насправді ж у ньому був закладений цілком свідомий цинізм. Ти про свої політичні збочення можеш навіть не догадуватися. Але є хтось пильний, компетентний, хто знає про тебе геть чисто все. Саме так це діялося і зі мною. Я просто жив, мислив, писав, навіть не підозрюючи. Десь і комусь усе, що я тоді робив, вельми не подобалося. Що ж до офіційної ієрархії заборон, то вона складалася з таких чотирьох етапів. Не популяризувати – не видавати, виключити з партії та спілки письменників і нарешті заарештувати. Компетентні органи все ретельно продумали, можна навіть сказати, створили певну науку. Всі ці щаблі я пройшов. На них було витрачено три десятиліття, а по суті, все моє свідоме життя. Карний автомат не поспішаючи переводив стрілку від першого акту до останнього. Зараз мені важко пригадати, в якій послідовності відбувалися вирішальні для мене події 1960-63 років. У 1963 році станеться такий злам у моєму житті, що в моїй подобі з'явиться на землі людина, котра тільки зовні нагадуватиме мене попереднього. Почну з розповіді про поїздку групи українських письменників на цілину.